Lustige Streiche mit Hanni und Nanni. Hanni und Nanni betraten ihr neues Klassenzimmer und schauten sich interessiert um. Jetzt sind wir schon in der fünften Klasse, Hanni. Tja, alt sind wir geworden. Weißt du noch, als wir vor drei Jahren nach Lindenhof kamen? Mhm. Damals waren wir reichlich dumm und albern. Und da hast du recht. Sie haben uns die hochnäsigen Zwillinge genannt. Niemand konnte uns leiden. Sie haben uns damals aber auch unmöglich benommen. Nur weil wir alles scheußlich finden wollten. Und jetzt gefällt es uns so gut in Lindenhof, dass wir gar nicht wieder weg wollen. Mhm. Hoffentlich können wir bis zum Abi hier bleiben. Hey, da kommen ja Hilda und Jenny. Hallo! Hallo! Na, auch wieder im Land? Tag, Hanni und Nanni. Ihr sucht euch wohl schon die besten Plätze aus. Wer ist eigentlich unsere neue Klassenlehrerin? Fräulein Elli. Die soll ganz nett sein. Jenny, hast du wieder ein paar tolle Scherzartikel mitgebracht? Ha, <lacht> dein Bruder hat dich hoffentlich wieder gut damit versorgt. Hm, abwarten. <lacht> Aber ich muss mich in Zukunft ein wenig vorsehen. In der fünften Klasse kann man sich nicht mehr den gleichen Unsinn leisten wie früher. Ich habe mir sogar vorgenommen, fleißig zu sein. Wie findet ihr das? war nicht so witzig. Bring uns lieber zum Lachen, Jenny. Kommen eigentlich wieder ein paar Neue nach Lindenhof? Zwei oder drei. Draußen in der Vorhalle habe ich bereits einen Engel gesichtet. Ein Engel? Na, habt ihr sie nicht gesehen? Nö. Sie muss gerade angekommen sein. Hat einen funkelnagelneuen Koffer. Drei Tennisschläger unter dem Arm und eine riesige Tasche mit Goldbuchstaben. Oh. Wetten, dass eure Cousine Ellie sie für eines der sieben Weltwunder halten wird? <lacht> Hellblonde Locken, ein zuckersüßes Gesicht und eine glockenklare Stimme. Mmh. Oh, das wird sie, ja. sie ist im größten Auto gekommen, das ich je gesehen habe. Das Weltwunder müssen wir sehen. Na los, kommt. <lacht> Ach nein, ich ahnte es doch. Elli hat schon wieder ihr Herz verschenkt. Seht euch das an. Jetzt gehen die beiden schon <lacht> eingehängt und Elli redet <lacht> und redet. <lacht> Drüben sitzt übrigens noch ein anderes Mädchen. Sie sieht so hilflos aus. Hm. Vielleicht können wir über den ersten Anfang hinweghelfen. Hallo. Du bist neu hier, nicht wahr? Ja. Du musst dich zuerst bei der Hausmutter melden. Komm, wir bringen dich hin. Wie heißt du eigentlich? Bettina Müller-Stube. Meistens ist die Hausmutter hier, um die Neuen zu begrüßen. Ich frage mich nur, wo sie steckt. Ich habe sie heute überhaupt noch nicht gesehen. Das ist seltsam. Am besten sehen wir in ihrem Zimmer nach. Oh, ich bin froh, wenn ihr mir sagt, was ich alles tun muss. Hören? Das klingt nicht wie die Hausmutter. Äh, entschuldigen Sie, wir suchen die Hausmutter. Ja, das bin vorläufig ich. In der nächsten Zeit werde ich sie vertreten. Ich hoffe, wir werden gut miteinander auskommen. Wer ist das da? Dies ist Bettina Müller-Stobe. Guten Tag. Und dann haben wir noch eine neue gesehen. Unsere Cousine Ellie ist mit ihr unterwegs. Unterwegs, unterwegs, das interessiert mich nicht. Schick mir die neuen her. Das ist gut. Oh, also die erinnert mich an eine Flasche Essig. Hm. Hoffentlich ist unsere alte Hausmutter bald wieder da. Lindenhof kommt mir ganz komisch vor, wenn sie nicht hier ist. Da kommt ja Ellie. Und der Engel. <lacht> hey, Honey, Nanny, Hilda, Jenny, das ist die Baroness Angela von Faber. Ich habe mal eine Puppe gehabt, die Angela hieß. Die sah dir eigentlich sehr ähnlich. Ach, was du nicht sagst. Mhm. Wir sollten jetzt zur Hausmutter gehen, Ellie. Mhm. Ich möchte endlich meine Sachen auspacken. Oh. <lacht> ich weiß, wo Ellie in den nächsten Tagen zu finden ist. Ich auch. Zu Füßen der Baroness. <lacht> ja. Schaut, da ist noch eine neue. Die sieht so aus, als ob sie auch in unsere Klasse gehörte. Hallo, du bist neu hier, nicht wahr? In welche Klasse kommst du? Irene Peters heiße ich. Ich komme in die fünfte. Ach, dann kommst du ja in unsere Klasse. Mhm. Wir sind auch alle in der fünften. Mhm. Äh, sollen wir dich ein wenig herumführen und dir alles zeigen? Im Allgemeinen macht das ja die Hausmutter. Aber diesmal haben wir eine neue, die sich noch nicht gut auskennt. Oder sich vielleicht keine große Mühe machen will. Ich weiß schon Bescheid, danke. Ich bin bereits seit einer Woche hier. Jetzt muss ich aber los, ich habe noch viel zu erledigen. Nur wer hatten ja. die gebissen? Warum ja, rennen die danke. einfach weg? Also so unfreundlich braucht man wirklich nicht zu sein. Und was soll das heißen? Sie ist schon eine Woche hier. Kein vernünftiger Mensch kommt in den Ferien. Oh je, ich glaube mir dämmert's. Die Hausmutter heißt doch auch Peters. Mensch, oh, natürlich, das Ach, ist Mensch. ihre Mutter. Noch keine Woche war im neuen Schuljahr vergangen, da kam ein weiteres neues Mädchen im Lindenhof an. Mademoiselle, die Französischlehrerin, gab es bekannt. Guten Morgen, Kinder. seid einmal still, hört mir zu. Ich habe eine Überraschung für euch. Ihr bekommt eine neue Klassenkameradin. Dies ist Claudine, meine Nichte. Claudine, begrüße deine neuen Freundinnen. Hallo, ihr Puppen. <lacht> Aber Claudine, das heißt nicht Puppe, das heißt Mädchen. Hallo Mädchen, es tut mir leid, <lacht> dass ich nicht rechtzeitig hier sein konnte. Ich hatte die Mase. <lacht> Claudine gewöhnte sich rasch im Lindenhof ein. Sie hatte sich einen Platz weit hinten im Klassenzimmer gesucht. Zuerst fanden die Mädchen Claudine sehr lustig, aber bald entdeckten sie merkwürdige Gewohnheiten bei ihr. Sie schrieb alle Aufgaben ab. Niemals löste sie ihre Hausaufgaben selbst. Claudine war überrascht, als Hilda davon anfing. Claudine, du solltest deine Hausaufgaben selbst machen. Du musst dich daran gewöhnen, selbst zu arbeiten, wenn du dich wohlfühlen willst. Wieso? Ich will mich sehr wohl. Aber gut, Hilda, ich will nicht mehr abschreiben. Doch, heute muss ich noch einmal tun. Ich habe nicht eine einzige Aufgabe gelöst. Du kannst doch nicht einfach immer unsere Sachen wegnehmen und sie nie zurückgeben. Sei nicht so sauer. Ich vergesse es einfach. Ich nehme mir zum Beispiel einen Bleistift, benutze ihn und denke nicht mehr daran, dass er einem anderen gehört. Aber schließlich war es ein silberner Drehbleistift, den du mir weggenommen hast. Hm. Du könntest wenigstens fragen, ob du ihn ausleihen darfst. Ach, bist du klein nicht. Aber gut, ich werde brav sein und immer sagen, liebe Hani, bitte, bitte, leih mir deinen wunderschönen silbernen Drehbleistisch. <lacht> Die ersten Wochen vergingen rasch. Im Sommer war es immer besonders schön in Lindenhof. Da wurde viel Sport getrieben und die Mädchen verbrachten fast ihre ganze Freizeit an der frischen Luft. Es stellte sich heraus, dass Angela ausgezeichnet schwimmen konnte. Das hatte eigentlich niemand erwartet. Die wasserscheue Elli musste sich mächtig anstrengen, um mit der bewunderten Freundin Angela mitzuhalten. Claudine fand kaltes Wasser abscheulich. So blieb sie am Beckenrand stehen und betrachtete spöttisch die anderen, die im Wasser tobten und jauchzten. Komm doch auf, Schleudin! Wie kann man daran noch Spaß haben? Du musst es einfach mal probieren, dann kommt der Spaß von ganz allein. Ah, ich möchte gar nichts, du dummes Wasserfleisch. Hey Kinder, kommt ran! Der Wasserschönziele werde ich's zeigen. Anni, rauf an mein Bein zu ziehen. Du lass meinen Bein los. Ah! Komm hier! Du bist gemein, Honey. Du bist hässlich. Mein Kleid aus dem Ganzen. Du kannst sie doch blügen. Tage und Wochen vergingen schnell. Das Wetter blieb herrlich, kaum ein Wölkchen trübte den klarblauen Himmel. Die meisten Mädchen verbrachten ihre ganze Freizeit in der frischen Luft. Sie schwammen, spielten Tennis und arbeiteten im Garten. Alle Mädchen wurden tiefbraun, mit Ausnahme von Claudine, die sich ihre bleiche Lilienfarbe bewahrte. Die Baroness Angela von Faber wurde äußerlich immer mehr einem Engel gleich und strich sich fortwährend über ihr langes, lockiges Haar. Elli wich kaum noch einen Schritt von ihrer Seite. Hanni und Nani, wisst ihr eigentlich, dass Angela nur handgearbeitete Schuhe trägt? Tatsächlich? Und zu jedem Kleid hat sie eine passende Handtasche. Ach, Ach. sei still Elli, wen interessiert das schon? Deine liebe Angela ist schrecklich eingebildet. Warum auch nicht? Warum musst du dich immer an so oberflächliche Menschen hängen? Wichtig ist, was du bist, nicht was du besitzt. Ich bin froh, dass Angela meine Freundin ist. Ich find sie wundervoll. Oh. Schade nur, dass sie so wenig Verstand hat. Ihre Eltern haben fünf Badezimmer zu Hause. Ach, das ist doch gar nichts. Wir haben sieben, wenn man die zwei des Personals dazu rechnet. Ach Bettina, was du nicht sagst. Jetzt muss ich mal unsere Badezimmer zählen. Also zwei für Mutti, zwei für mich, fünf für Papa, einige, oh, etwas sechs für unsere verehrten Gäste. Oh, wie viel sind das eigentlich? Ach, nun hört schon auf. Wir wissen ja, dass Angela und Bettina immer versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen. Ja, komisch. Bettina will immer genauso reich sein wie Angela. Dabei sieht sie gar nicht nach Reichtum aus. Ich finde, sie wirkt eher ärmlich. Was willst du damit sagen? Glaubst du etwa, ich spinne euch was vor? Ach, Kinder, ihr habt Sorgen. Dieser ganze Quatsch interessiert mich nicht. Oh, Jenny, kannst du dir nicht etwas ausdenken, um uns etwas aufzumuntern? Oh ja, mein Bruder hat mir eine ganz tolle Sache geschickt. Ja? Simmel, eine ganze Schachtel voll kleiner Glaskugeln. Mhm. Was sind das für seltsame Dinger, Jenny? Die Kügelchen sind mit einer Flüssigkeit gefüllt. Wenn man die Kugel zerdrückt, läuft sie heraus, trocknet sofort und hinterlässt einen bestialischen Gestank. Was für ein Gestank? Wie verstopfte Abflussröhren oder ähnliches? Nein, eher wie verfaulte Eier. Das Ganze nennt sich Stinkbombe. Mein Bruder hat einmal so ein Kügelchen bei einer festlichen Familienfeier zerdrückt. Ah, in einer Minute waren alle aus dem Raum verschwunden. <lacht> Großartig, Jenny. Damit sollten wir Mademoiselle beglücken. Ah, ja. <lacht> Ihre Französestunden werden sowieso immer langweiliger. Äh, willst du eine Kugel zerdrücken? Oder soll, soll ich es tun? Ich nehme eins und du nimmst eins, damit wir sicher gehen, dass die Sache auch funktioniert. <lacht> <lacht> Guten Morgen, setzt euch mein Petit. So, heute wollen wir wieder unser Theaterstück lesen. Zuerst verteile ich die Rollen. Du, Jenny, spielst die alte Dienerin und du, Nanny, Nanny, Nanny. Also, was ist ihr eigentlich los? Warum macht ihr so seltsame Gesichter? Elli, hör auf, deine Nase zuzuhalten. Und Jenny, wovor ekelst du dich eigentlich? Mademoiselle, riechen Sie nichts? Oh, mir ist ganz schlecht. Was soll ich riechen? Den Gestank. Nein, ich rieche nichts. Ihr wollt mich wohl hereinlegen. Jenny, hör mit dem Geschnüffel auf. Eklodine, mach kein Gesicht, als könntest du im nächsten Augenblick in Ohnmacht fallen. Aber Tante Mathilde, riechst du nichts? C'est abominable. Hm. Tatsächlich, ihr habt recht, Mädchen. Jetzt merke ich es auch. In diesem Raum ist ein schrecklicher Gestank. Was kann das nur sein? Vielleicht eine tote Ratte? Eine Ratte? Vielleicht ein verstopftes Abflussrohr. Ich will mal zum Fenster hinausschauen. Mach die Tür auf, Jenny, damit dieser abscheuliche Geruch abziehen kann. Also ich muss schon sagen, das ist ja furchtbar. Wir werden alle noch krank. Schnell eure Bücher und dann hinaus. Wir beenden den Unterricht im Garten. Alle Mädchen waren begeistert. Dieser Streich war gelungen. Unterricht im Garten. Das war ein Spaß. Nur Claudine gefiel diese Idee gar nicht. Sie konnte sich nicht entscheiden, was schlimmer war. Der Gestank im Klassenzimmer oder die Insekten im Freien. Unterricht draußen? Aber warum denn? Ich ist nicht gern in der Sonne. Sie verbrennt mich. Schade, dass sie dich nicht ein bisschen mehr verbrennt. Sieh nur, wie braun wir sind. Nur du bist weiß und blass wie eine Liese. Ich finde es gar nicht schön, verbrennt zu sein. Es ist doch hässlich, wenn man so mehr bekommt. Wie Hexen sieht ihr aus. Und wenn schön draußen unterrichtet wird, dann setze ich eben den Pappschirm mit dem Eisreklam auf dem Kopf. So, so. Claudine, was soll das? Nimm sofort das unmögliche Ding vom Kopf. Aber ich will kein Sommersprossen. Sommersprossen passen nicht zu so einer Französin. Ich will nicht es sich aussehen. Oh Mademoiselle, darf ich auch einen Sonnenmut aufsetzen? Ich könnte es nicht ertragen, wie die arme Nanny auszusehen. Schauen Sie nur, Mademoiselle, was die Sonne mit ihr gemacht hat. Die Sonne hat gar nichts mit mir gemacht. Ich habe im Winter Sommersprossen, ich habe im Sommer Sommersprossen, ich bin schon mit Sommersprossen geboren. Gut, das genügt uns, Nanni. Ich möchte nicht die ganze Stunde an Sommersprossen verschwenden. Claudine, nimm das unmögliche Ding vom Kopf. <lacht> Mon Dieu, Claudine, was ist denn jetzt wieder los? Eine Wälder, Claudine! Wenn du ruhig bleibst, wird sie dich nicht stechen. Setz dich sofort hin und störe nicht weiter den Unterricht. So, und nun... Ah! Eine Ameise hat mir gebissen. Eine Ameise. Claudine, du benimmst dich unerträglich. Du packst jetzt deine Sachen und gehst sofort ins Haus und meldest dich im Lehrerzimmer. Mit größtem Vergnügen hastete Claudine ins Haus. Die Klasse fing an zu kichern. Claudine hatte genau das erreicht. Was sie erreichen sollte. <Sie> ihrer Tennisschläger zusammen und sah sich nach dem vermissten Ball. Ob er vielleicht über die Gartenmauer geflogen war? Tatsächlich, da lag er. Als sie hinlieg, ihn aufzuheben, schlag sie schrecklich zusammen. Hinter der Hecke kam ein junger Mann hervor, groß und dünn und ärmlich aussehend. Hallo, hör mal. Gehörst du auch zum Lindenhof? Mhm. Bitte richte doch einem Mädchen etwas von mir aus. Natürlich tue ich das nicht. Lassen Sie mich jetzt vorbei. Hör zu. Bitte sag Irene, dass Eddie hier ist und sie dringend sprechen muss. Hier ist auch ein Brief für sie. Ah, Sie sind also Irenes Bruder. Aber warum kommen Sie nicht herein und besuchen Ihre Schwester und Mutter? Um Himmels Willen, meine Mutter darf nie erfahren, dass ich hier bin. Bitte verrat mich nicht. Angela war bester Laune, als sie durch den Garten auf das Schulgebäude zuging. Nun hatte sie Irene dort, wo sie sie haben wollte. Hallo, Irene. Hier habe ich einen Brief für dich. Wenn du mir versprichst, mich nicht mehr bei deiner Mutter zu verpetzen, sollst du ihn haben. Er ist von deinem Bruder. Ich weiß übrigens, dass du mich schon oft bei der Hausmutter angeschwärzt hast. Ich petze nicht. Bitte gib mir den Brief. Also noch eine Petzerei und ich verrate alles deiner Mutter. Der Brief war kurz. Mit tränenden Augen las ihn Irene. Liebste Irene, ich muss dich sehen. Sag aber kein Wort zur Mutter. Wir müssen unbedingt miteinander reden. Kannst du heute Abend vor das alte kleine Gartentor kommen? Ich warte hinter der Hecke auf dich. Dein Bruder, Eddie. Nervös und unruhig saß Irene beim Abendbrot und schlüpfte danach schnell durch den Garten zu dem angegebenen Treffpunkt. Als sie atemlos wieder zurückkehrte, sprach Angela sie vor dem Gemeinschaftsraum an. Nun, wie geht es deinem lieben Eddie? Och, Eddie geht es gut. Er kommt wunderbar voran und er hat mir viel Interessantes erzählt. Armer Eddie! Eigentlich mag ich keinen von unseren Neuankömmlingen, Nani. Angela ist boshaft und eingebildet. Bettina ist neidisch und auch eingebildet. Claudine ist zwar ganz lustig, aber immer mit Berechnung. Und Irene ist eine Petze und, und obendrein langweilig. Und du bist gehässig, Hani. Das stimmt nicht, Nani. Ich beurteile die Menschen nur, wie ich sie sehe. Ich lasse mich durch ein hübsches Gesicht nicht täuschen. Aber wenn ich auch von einer nicht viel halte, so würde ich ihr doch helfen, wenn es Not tut. Ist das gehässig? Du hast schon recht, altes Haus. Aber warum so philosophisch und kritisch? Morgen ist Besuchstag. Da wird's bestimmt wieder interessant. Angelas Eltern sollen ja auftauchen. Bin schon sehr gespannt. Der Besuchstag versprach herrlich zu werden. Die Sonne strahlte vom tiefblauen Himmel. Kein Wölkchen war zu sehen. Hallo, hallo, Sie hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, Sieht es nicht prächtig aus? Du scheinst aus lauter Freude über euer neues Auto deiner Eltern gar nicht zu bemerken, Angela. Mami, Papi. Angela, Schätzchen. Vorsicht, du zerdrückst mein neues Kleid. Lass dich mal anschauen. Gut siehst du aus, Fantastisch. Angela. Fantastisch. Aber diese einfachen Kleider, ich weiß nicht, sie passen überhaupt nicht zu Angelika. Und diese Schuhe mit den Plumpen Absätzen kann doch kein normaler Mensch anziehen. Was für ein schrecklicher Tee. Man sollte vielleicht doch chinesischen Tee bereiten. Und der Kuchen ist so trocken, dass ich ihn einfach nicht hinunterbringe. Ach, Mami. Na komm, dann gehen wir zur Kunstausstellung. Angela, wer ist denn diese unmögliche Frau da? Ah, das ist also deine Mama, Angela? Wollen wir ihr nicht eure feinen Handarbeiten zeigen? Sehen Sie nur... Sind diese Kirsten nicht wunderschön? <lacht> Reizend, entzückend. Komm, lass uns weitergehen, Angela. Sag mal, wer war denn diese grässliche Frau? Habt ihr etwa bei ihr Unterricht? Nein, wie kann man nur so schlappig aussehen? Jetzt weiß ich auch, woher Angela ihre Bosheit hat. Diese Frau benimmt sich wie ein verwöhntes, verzogenes Kind. Unverschämt. Arme Mademoiselle. Es ist gemein, sie so zu kränken. Oh, diese böshafte Frau muss gestraft werden. Hm. Arme Tante Mathilde. Bin ich froh, dass meine Mutter nicht so ist wie Angelas. Hey, Claudine, pass auf, du fällst noch ins Schwimmbad. Ich fall schon nicht. Ich betrachte nur diese unzufriedene Person da unten, die so schrille und unverschämte Bermekum macht. Hm. Über den Tee, über den Kuchen, <lacht> über Mademoiselle, über das Claudine, <lacht> Angela, hör dich. Ach, lass mich. Wie können wir ihre Mutter nicht finden, die zwar außerlich schön ist, aber einen so hässlichen Charakter hat. So, jetzt gibt es Rache. Und plötzlich kam eine unerwartete, höchst dramatische Vorstellung, die Claudine zum Besten gab. <lacht> Schicht <lacht> Weißt du, Nani, ich freue mich richtig, dass ausgerechnet Angelas Mutter so dich näst wurde. Ja. Eine schreckliche Person. Göstlich, diese Claudine. Ich wette, dass sie Angelas Mutter bestrafen wollte, weil sie so hässlich zu Mademoiselle war. Mhm. Um nichts in der Welt geht sie schwimmen. Und es gehört schon eine gehörige Portion Mutter zu, sich von der Tribüne ins Wasser fallen zu lassen. Zumal, wenn sie nicht schwimmen kann... Claudine kehrte bald in trockenen Kleidern zurück und sah brav und unschuldig aus. Alle Mädchen wussten, sobald Claudine dieses brave Gesicht aufsetzte, führte sie etwas im Schilde oder hatte einen tollen Streich hinter sich. Nach den Aufregungen des Besuchstages kam allen der Alltag langweilig vor. Die Unterrichtsstunden zogen sich endlos hin. Das Wetter war zu heiß. Tag um Tag haben wir Sonne und klar blauen Himmel. Ach, wenn wir doch nur Englisch- und Mathe-Stunden im Schwimmbad hätten. Oh, der kühlste Teil des Tages ist die Nacht. Ich würde lieber am Tag schlafen und dafür in der Nacht arbeiten, wenn der frische, kühle Wind aufkommt. Gestern Nacht bin ich aufgewacht. Der Mond schien so hell in mein Zimmer. Am liebsten hätte ich einen Mondscheinspaziergang spaziergang gemacht und im Freien gepicknickt. Ich muss schon sagen, das ist eine glänzende Idee. Ein Mondscheinpicknick. picknick Ja, das machen doch. wir. Das wäre ein Spaß. Das wäre sicher. Aber sind wir nicht zu erwachsen für Verstöße gegen Vorschriften? Oh, Hilda, sei nicht so brav. Das bin ich nicht. Das bin ich nie gewesen. Wie wäre es, wenn wir zum Schwimmbecken gingen und ein Bad im Mondschein nehmen? Das oh. wird ja mal besser. Eine Mondschein-Badeparty bei Vollmond. Da haben wir ja gerade Geburtstag. Ja, stimmt. Am Montag. Ist ja prima. Also am Montag, Mondschein, Mitternachts, Bade, Geburtstagsparty. <lacht> Sollen wir Irene einweinen oder nicht? Natürlich nicht. Sie würde sofort zu ihrer Mutter laufen und uns verpetzen. Mhm. Dann wäre unsere Montag-Monschein-Mitternachts-Bade-Geburtstagsparty im Eimer. <lacht> Eigentlich nicht schön von uns, dass wir Irene immer ausschließen. Aber wir können es wirklich nicht riskieren. Alles war für die Montag-Monschein-Mitternachts-Bade-Geburtstagsparty vorbereitet... Und ungeduldig warteten die Mädchen. Oh, ich glaube, heute wird es überhaupt nicht dunkel. Wenn die Dämmung heraufzieht, fängt der Mond zu leuchten an. Psst, wir dürfen nicht zu so viel Lärm machen. Öffentlich kommt niemand auf die Idee, einen Mondscheinspaziergang zu machen. Springt nicht so wild ins Wasser, dass es bis zum Haus zu hören ist. Ich schlage vor, wir schwimmen erst. Mir ist so heiß. Achtung, <lacht> versicht. Was ist denn los? Dann habe ich, hab ich eine Gestalt zwischen den Bäumen gesehen. So eine Gemeinheit. Vermutlich hat Irene uns nachspioniert und petzt jetzt, bevor wir überhaupt ein bisschen gegessen haben. Psst. Ich laufe im Haus und halte Wache. Ich weiß, wo die Hausmutter schläft. Da fange ich Irene ab. Mädchen stiegen gerade aus dem Wasser, als nach einer ganzen Weile Claudine wieder erschien und sie umringten sie, aufgeregt. Erzähl schon, was war denn? Es ist alles in Ordnung. In Besserordnung sogar. Wir sind ganz sicher hier. Und ich glaubte schon, die Petze Irene suchte mal wieder einen Grund zum Petzen. Herrlich, Claudine. Jetzt sollten wir aber endlich mal ans Futtern denken. Oh ja, nach dem Bad habe ich ein Mordzinger. Und mit großem Vergnügen fielen die Mädchen über die mitgebrachten Leckerbissen her. Es gab Brot, Butter, Würstchen, Ölsardinen, Marmelade, Kirschen, Kekse und Schokolade und schließlich die riesige Geburtstagstorte von Hannis und Nannis Eltern gestiftet. Im hellen Mondschein war das Licht der 14 Kerzen zwar kaum zu sehen, trotzdem machte es Spaß, sie anzuzünden. Die Mädchen saßen um das Schwimmbecken herum, die Füße ließen sie im Wasser baumeln. Oh, die Torte schmeckt einfach prächtig. Noch ein Stück bitte, ja, mir ja, ja, ja. Oh. So hungrig war ich noch nicht. Ja, ja bitte, Hanni, reich mir mal das Brot. Ja, hier. Oh. Oh. Oh. Wunderbar, so faul da zu sitzen und um die Köstlichkeiten in sich hineinzustopfen. Okay. Ja. Ein so schönen Geburtstag haben wir noch nie erlebt, Hanni. Ein hoch auf den schönsten Geburtstag unseres Lebens. Ja. Oh es er schlägt schon ein Uhr. Wir müssen zurück ins Haus, ja. Flink räumt alles zusammen. Müll und leere Flaschen hier in den Pappkarton, hm? damit wir keine Spuren hinterlassen. So. Fertig. Melde, alles sauber. Und nun zurück ins Haus. So schnell. War nur Irene. Psst. Irene? Aber die Stimme kam deutlich aus dem Garderobenschrank. Stimmt, Honey. Ich habe Irene vorhin dort eingeschossen. Ich wollte nicht, dass ich Petze und ihre Mutter weckte. Dann war ja unsere wunderbare Montag-mitternachts-Geburtstag-Badepartie aufgeflogen. Deshalb habe ich sie in den Korridor abgefangen, in dem Schrank gestoßen und abgeschossen. Oh, habe ich nicht schnell und klug gehandelt? Oh, na, das gibt ja ein Theater. Die Ärmste. Du bist ein seltsames Mädchen, Claudine. Du tust die schrecklichsten Dinge aus den besten Motiven. Du wirfst dich ins Wasser, um dich an einer unsympathischen Frau zu rächen. Und heute sperrst du Irene einfach in einen Schrank, um unser schönes Fest nicht verderben zu lassen. Und was wirst du als nächstes tun, Claudine? Erstmal Irene befreien. Oh, diese Claudine. Hoffentlich gibt das nicht noch ein böses Nachspiel. Oh Wunder. Die Montag-Mitternachts-Geburtstags-Badeparty blieb ohne böses Nachspiel. Wie hatte Claudine das fertiggebracht? Oh, Irene. oh, bitte, Claudine, verrate meiner Mutter nichts, bitte. Ich hatte mich mit meinem Bruder getroffen. Ich wusste ja gar nichts von eurem Fest. Wow. Bitte sei mir nicht böse, Irene. Es war hässlich von mir, dich anzusperren. Aber warum hast du Geheimnis vor deiner Mutter? Ja, Ach, weißt du, Claudine, sie hat schon so viel in ihrem Leben durchgemacht nee. und hat viele Sorgen. Sie darf nie erfahren, dass mein Bruder seine Stellung verloren hat. Ich helfe ihm so gut ich kann. Oh. Oh, Warum hast du uns nie davon erzählt? Ja. Wir hatten denn euch doch vielleicht helfen können? Was für Sorgen für dich. Oh nein, Claudine, sprich nicht darüber. Nein, wir dich. Heute war ich ja auch so froh. Nach diesen sorgenvollen Wochen hat mein Bruder ja. nun eine Bombenstellung oh, bekommen das. und schreibt nun sofort meiner Mutter von seinem Stellungswechsel. Oh, oh mein Glückwunsch, froh. Irene. Dann hat für dich die Geheimnis-Touerei <lacht> endlich ein Ende. Ende gut, alles gut. Und so war es auch. Ende gut. Alles gut. Die Montag-Mitternachts-Geburtstags-Badeparty, Irenes Sorgen und Geheimnis, das Schuljahr. Irene war in die Gemeinschaft der Mädchen aufgenommen und versuchte, ihre neu gewonnenen Freundinnen ihre früheren Petzereien vergessen zu lassen. Tja, Nanni, wir haben in diesem Schuljahr wieder viel dazugelernt. Mhm. Wir sind auf dem besten Wege verantwortungsbewusst, Aufrichtig und verlässlich zu werden. Stimmt, Hani. Und dafür nicht zuletzt dank dem Lindenhof. Hm.